Csiuahú tartomány, La ascension délre. Szombat, 1 óra 12 perc. Szeliden nézett le rájuk a teliholt, bevilágítva az egész tisztást. A közelben tücsök ciripelt. A könnyű nyári szellő lágyan simogatta a fűszálakat és a bokrok leveleit. Spider félig ülő-félig fekvő helyzetben egy fának támaszkodott. Mesztelen felső testén baloldalt a bordák alatt jól látszott a golyó ütötte lyuk. A lány ott szorgoskodott mellette, fertőtlenítette a sebet. Közben aggódva figyelte a férfi arcát, lesve nem okoz -e neki túl nagy fájdalmat a kezelés. De Spider szemtelen arccal üres tekintettel mered rá. Végül a lány megkérdezte, nem fáj? Mi? Á, nem tettesse magát. Hát a sebe. Ja, az eddig nem nagyon fáj, de amióta kezeli. Undokalak. Egyébként szerencséje van, a golyó csak átszaladt az oldalán anélkül, hogy valamilyen fontos belső szervet érintett volna. Ezt miért nem előbb mondta? Akkor nem fárasztom magam azzal, hogy fájdalmat érezzek. Azt nem mondtam, hogy nem fáj, csak épp nem súlyos. De azért nem akar cserélni velem. Ah, – Á, nem lehet magával beszélni. – Igen, amikor átlövik az oldalam, mindig nagyon rossz sevegő társ vagyok. De ráadásul még a karom is, meg a náthám is. – Jézusom, tényleg? Na, mutassa csak a hátát, hadd nézem meg. – Tessék parancsoljon. Spider engedelmesen megfordult. A lánynak először nyílt alkalma rá, hogy közelebbről is megvizsgálja azokat a sebeket, amelyeket a férfi a helikopter lezuhanásakor szerzett és amelyeket eddig eltakarta a kommandós Jackie. A hától lévő horzsolt zúzott sebb kevésbé tűnt de a jobb karon mint egy 12 cm-es mélyvágás, nyilván végig a helikopter valamilyen éles tartozéka, elég csúnyán festett. Jessica csak egy pillantást vetett rá, aztán határozottan kijelentette. – Erre tetanus injekció kell? – Kár volt szólnom. – Buta? – Nem, de azért jól esik, hogy foglalkozik velem. Jessica elmosolyodott, végigsimította a férfi karját, melkasát, végül az arcát. Örülök, hogy jól esik. Jessica? Igen. Ő... semmi. De igen, mondja csak. Á, nem, semmi. De igen, mondja csak, amit akart. Nem, majd később, talán. Oké, értem. És, és ki fogom várni. Hallgatásba burkolódszak. A lány folytatta a sebek ellátását, Spider pedig a holdra függöztette a tekintetét, és legbelül valami régen nem tapasztalt, csodálatosan jó érzést töltötte el. Úristen, milyen régen nem érzett ilyet! Milyen régen nem érezte, hogy szüksége van egy nőre, aki nem csak pár órára ugrik be hozzá. Lehet, hogy érdemes újra kezdeni. Lehet, hogy sikerülhet? Lehet. Talán. De előbb ki kell jutni ebből a kutyaszolítóból, amelyben most vannak és ki kell szabadítani Mártint. Aztán aztán el kell jutni ők a határa. Ó, rengeteg teendő, rengeteg akadály áll még előttük. De nem lehet kikerülni egyiket sem. Befejezte? Nézett a lányra, mert a matatás a sebei körül megszűnt. Igen. Akkor munkára fel. Micsoda? Olyan álmos vagyok, hogy mindjárt leragad a szemem, és olyan fáradt, hogy azonnal összecsuklom. Maga csak csukoljon nyugodtan. Egyelőre csak nekem van dolgom. És hova akar menni? Sehova. Hát akkor? Meg kell keresnem a térképen a vegyi telepet, ahol Martin törzik. Ja, már azt hittem, el akar menni valahova. Mennék én, csak még el kell intéznem itt egy-két dolgot. A kommandós Jackyért nyújt és előhúzta belőle a vegyi boltból elhozott térképet. Szép akurátosan kiterítette a térdén, de rádöbbent, hogy a parányi betűk kibogarászásához nincs elég fény, ezért taprakászálódott és oda ballagott a mentőautóhoz. Beült a vezetőülésre és felkapcsolta a belső világítást. Így már jobban látta a térképen a filztollal odavetett betüket. Néhány pillanat múlva Jessica is bemászott mellé. – Na, megvan már? – Nem megy az olyan gyorsan. Elmélyültet tanulmányozták a karikák mellé írt rövidítéseket. Aztán Jessica felkiáltott. Ez az? Itt van? Hol? Hát itt a kisújja mellett. Spider a lányától mutatott pontra nézett. Csak ugyan. A rövidítés betűi az Ergosz mezőgazdasági kutatóintézet kísérleti telepének kezdőbetűjét adták ki. Jessica jelentette ki Spider tettetett komolysággal. Maga nem csak belevaló csaj, hanem jó szeme is van. Hogy az egyéb tartozékairól ne is beszéljek. A lány elnevette magát, és Spider vele nevetett. Nem, nem az elhangzott mondat váltotta ki belőlük a jókedvet. Valami más, valami nem is igazán megmagyarázható tudatalatti érzés. Valami láthatatlan falnak a lebomlása kettőjük között. Amikor lecsillapodtak, Spider összehajtogatta a térképet, és a lányra nézett. Most pedig indulás. Indulás? Hová? A telep közelébe. De hát, nem ér reggelik? Nem, az a százados, akivel a vegyi boltnál összealkasztattuk a bajszunkat, nagyon agilis embernek tűnik. Nyilván utánunk küldte már a privékjeit, és azok nem sokat lacafacáznak, ha ránk találnak. Csak azt nem értem, miért ilyen vérszomjasak. Egyrészt azért, mert a mi rendőrségünk valószínűleg kegyetlen, könyörtelen gyilkosnak festett le előttük, másrészt... Másrészt? Másrészt mi Keris helikopterén érkeztünk Mexikóba. És? És Keris kábítószer csempész volt, olyan, magit bár elkapni nem tudtak, de jól ismertek az itteni hatóságok. Még mindig nem értem. Nos, az a helyzet, hogy Mexikóban a hatóságok és a kábítószer mafiák között szabályos háborúdul. Felderítő és vadászrepülőkkel, napambombákkal és hőérzékelő rakétákkal, kézi fegyverekkel és légvédelmi ágyukkal, meg rengeteg halottal. És nem csak mafiózók halnak meg a harcokban, hanem rendőrök, katonák is. De nekünk ehhez mi közünk? Keris helököpterén jöttünk, tehát elméletileg mi is a kábítószer mafiával vagyunk. Márpedig, ha ilyen megközelítésből nézzük a dolgot, akkor én, mint Volt SFG s akit akcióra diverzióra képeztek ki, az itteni hatóságok szemszögéből nézve jöhettem akár valamilyen piszkos akció végrehajtása céljából is. Úristen! Úgy bizony. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy ha ránk találnának, nem sokáig élnénk. Ezért kell eltűnnünk innél, minél hamarabb. Akkor induljuk, mire várunk? Semmire. Spider kimászott a mentő autóból, átszállt a jibbe és beindította a motort. A következő pillanatban a lány is mellette ült kezében a férfi Jackyével és az M16-ossal. Látom, mindenre gondolt, vigyorgott Spider és a gép mutatott. – Maga se felejtette volna itt? – Nem. – rázta a fejét a férfi, és a vigyor lassan leolvadt az arcáról. A következő mondatot már komoran elszántam, mondta ki. – Hamarosan nagy szükségem lesz rá.